Для нього це була така сама гра, як для інших людей паціянс. Але вона мала ту перевагу, що можна було рухатися, розглядати будинки, крамниці, тракторії та стародавні палаци. Якщо любиш Венецію, це чудова гра. Так, це щось ніби мандрівний пасіанс. А виграєш? утіху для серця і очей. Якщо вийдеш до ринку в цій частині міста і ні разу не зіб'єшся з дороги, то ти виграв. Але не можна йти найкоротшим шляхом і не можна нічого рахувати. По той бік каналу гра полягала в тому, щоб, вийшовши з Грітті, Попасти прямо на Реальту через фундаменти Нуове. Звідти можна було піднятися на міст, перейти його і спуститися до ринку. Ринки полковник любив найбільше. В кожному місті він насамперед відвідував ринки. Раптом він почув, як двоє юнаків кипкують з нього за його спиною. Він визначив їхній вік по голосу і не озирнувся, Але намагався на слух зберегти дистанцію перед поворотом, щоб обернутися і подивитись, що це за люди. Вони йдуть на роботу, вирішив він. Може, це колишні фашисти. А може, хтось інший. А може, просто люблять почесати язика але вони явно хочуть мені дошкулити. І справа не лише в тому, що я американець. Їм недовподоби я сам, моя сивина, те, що я трохи накульгую, мої армійські чоботи. Такі молодчики не визнавали зручних армійських чобіт. Вони любили чоботи з підківками, що лунко відбивали крок на бруківці – і блищали, як дзеркало. І плащ мій, на їхню думку, дуже незграбний. А тепер вони завели мову про те, чого це я вийшов з дому так рано. І ладні побитися об заклад, що я вже не мужчина. Дійшовши дорогу, полковник круто звернув ліворуч, подивився, з ким йому доведеться мати справу, зміряв очима Відстань, і коли юнаки обігнули апсиду церкви Фрарі, полковника ніде не було видно. Він стояв у глухому куті за апсидою стародавньої церкви, а коли вони порівнялися з ним, вийшов із своєї схованки, засунувши руки в кишені дощовика, і повернувся до них. А він сам і дощовик, і два кулаки в кишенях. Вони зупинилися. І він подивився їм обом у вічі, і посмішка його нагадувала оскал мерця, старий випробуваний спосіб. Потім він поглянув на їхні ноги таким типом завжди дивишся на ноги. Адже вони носять такі вузькі черевики, що коли їх зняти, побачиш самі мозолі. Не промовивши ні слова, Полковник сплюнув на брук. Обидва молодчики, а вони справді були фашисти, дивилися на нього з ненавистю і ще з якимсь почуттям. Потім вони подалися геть, наче болотяні птахи, високо піднімаючи ноги, мов ті чаплі, і водночас нагадуючи чимось ібісів у польоті. Вони раз у раз. Люто оглядалися назад, сподіваючись, що останнє слово буде за ними, коли вони відійдуть на безпечну відстань. «Шкода, що їх було не 10 проти одного», – подумав полковник. «Тоді б, може, вони наважилися затіяти бійку. А втім, не слід судити їх дуже суворо. Вони ж переможені». Але поводилися вони вкрай непристойно з людиною мого рангу й віку. До того ж було безглуздо думати, що жоден п'ятдесятирічний полковник не розуміє їхньої мови.